Втората лекция Бог е любов Павел казва Ходете в любов Първо Любовта символизира Божественото действие на Бога И люби Бога Означава изчезване на света Ако в тебе все още има свят Още не си в Бога Любовта символизира изчезналост. Истинската любов означава всичко друго да изчезне и да остане само Бог. Както е било на кладите, защото любовта към Бога е всичко. Няма други методи, някакви си техники, правила и закони. Никакви медитации, същественото е любов към Бога. Всичко друго е последствие. Той идва после. Любовта знае всичко необходимо. Защо е важна кладата и ви говоря за нея? Защото кладата погребва света, погребва ума, времето, знанието и смърта. Тази любов е интензивност на самия Бог. Тя е атмосфера на Бога. Тя е атмосфера на избраните. За малко се отклоня. О, октомври ще имаме най-силната лекция за тайните на злото. Само ще ви кажа нещо. Толкова е велика Божията любов, че е създал Луцифер, и после посяла е семи и го е превърнал в сатана. Създал е зло силно в света и в Вселената. За да ни спаси от тайно зло извън Вселената и каква е разликата. Само ще ви загадна, а окото ще говорим. Има друго зло, при което ако умреш няма прераждане. Ако си на кладата няма възкресение. Ако си на голгота няма възкресение. Тотален мрак, който Бог не е пожелал да го освети. Тайно зло, скрито зло, по-хуба и е хората да не го знаят. За него малко се говори, но октомври ще ви кажа някои неща. И ноемврийската лекция ще бъде богомилска и там има нещо важно, дълбоко за така наречената ужасната богомилска тайна. Тука само малко ще е загадна, тогава ще говорим. Тази тайна се състои в това, че дяволите и демоните се объединяват, за да изподят богомилите и бог от света. Бог е искал да слезе. Най-големият грях, който е извършен. Църквата и инквизицията се обединява, за да изпъдят чистите, да изпъдят Бога, който иска да влезе в света и да наложи правилния начин на живот. Няма по-голям грях от това изпъждане и от тези клади. Но понеже Бог е велик майстор, превръща кладите в добро, а на другите дава огромен застой. За тях ще има и хиляди и милиони години застой. Точно за това е страшния съд и за това ще говорим през ноември. Така исках само някои неща да ви кажа като посока, за да разберете наистина колко е велик Бог и за каква любов става въпрос. И така, любовта е по-важна от живота на този свят. В тази любов е скрит съкровен смисъл на вечността. Не в знанието. Знаещите са подведени Говорим за истинската любов. Любовта е решаващата. Ако любовта е няма, тогава може да се занимаваш с всякакви други неща. Техники, медитации, правила, дишания, мудри, какво ли не. Друг важен момент. Приеми мъката и скръпта със свещенна любов, за да се задълбочиш. Радостта е от ангелите, но скръпта е по-древна и по-дълбока. Тя е дар потаян. Когато губиш, но запазваш любовта си, Бог е с тебе. Успехът се намира в любовта, в Божествения начин на мислене. Само човекът на любовта може да стане истински добър. Знаещия не може, но човекът на любовта може да стане истински добър. Умствените хора се провалят. Те ходят в знанието и не ходят, както е казано, в любовта. Това ходене означава да растеш в своята вечност, а не да растеш в ума и в умствените неща, въображаемите неща. Докато ходиш в ума, любовта няма да дойде. Любовта е океан от сияеща енергия и сила, сияеща древност. Цялата вселена е съставена от взривът на любовта. Първичният взрив е чисто духовен. Взривът на любовта. Богомилите искаха да покажат пътя на завръщането в този океан от любов. Но човека се е хванал за тази локва, наречена свят. И той смята, че извън тази локва няма други светове и няма други населени светове и същества. Един вид само този е разумният свят. Това е наречено света и като жабите, когато не познават океана, казват локвата е приятно нещо. Така, кладата е особена Божия пътека на истинската любов. Казано е, ходете в любов. Нека ви обясня. Кладата е спасението на Бога в човека. Защото тук греха изгаря за винаги. Богомилите са били един страшен народ на истинската любов. Любов без компромиси. Любов над правилата и над законите. Тоест, любов като принцип. Думата принцип означава няма изключение. При правилата и законите има изключение. Думата принцип е нещо изключително. Няма изключение. Безусловна любов. Те са били страшен народ на истинската любов, който се е устремил към съвършенството в космически смисъл. И това остремено съвършенство смутило всички паднали души в света. Бродещите в ума, църкви, политици, въобще жалки царе, папи и така нататък, те били хвърлени в ужас, защото те нямали такава цел към Бога. Нито пък имали такава любов. Нито пък такова горящо желание за Бога. Това ги оплашило. И аз казвам, един ден тази богомилска истина ще излезе наяве и ще разгроми всичко фалшиво. Когато тази любов се яви в човека, в него ще изчезне всякаква психическа мъгла. Тази любов, за която ви говоря, не се занимава с надежди. Тя е тотален живот в Бога. Никакви надежди. Тази любов първо носи голгота, така е замислил Бог. Първо голгота, а после възкресение. Пробудение живее в любовта, а не в бъдещето. Да живееш в Бога и да вярваш в бъдещето са различни неща. Любовта живее с реалността, а не с надежди. Надеждата е проблем, а любовта е решението. Любовта е увереност в абсолютното добро, а не в човешкото добро. Ходете в любовта. Любовта е божествен космос, който ще се изучава цяла вечност пробуденият човек и открил чрез любовта своята вечност. Това беше втората лекция.